Själv skulle vi nästan kunna kalla det här för säsong tre Säsong tre inleds idag Ja, det låter bra 27 augusti Ja, det är det nu i alla fall Ja Och vi har också bestämt oss för att försöka göra det här Släppa ett avsnitt veckovis Yes Så får vi se hur det går Ja Det är målet i alla fall, så kanske blir varannan vecka Det handlar ju lite om hur våra arbetsliv och så vidare ser ut Yes men så är det, för vi har ju känt på det här ett tag Och vi har släppt några avsnitt och det är roligt Ja, mycket och det... trevligt att snacka lite Spel och film Ja, så det har funkat bra, så vi, vi ska försöka i alla fall mm -hmm. Och eftersom det var ett tag sedan Som vi snackade Vad var det, Bladborn och Ja, Dark Souls och Ja, jag tror det mm. Så har det ju hänt en del Så att säga Jag kommer ihåg, det var En dag på jobbet, ja jag höll på att rätta och eh, så vet jag att jag möter dig. Eh, det var ju helt random, det var inte planerat och du säger, du har inte ringt mobil på dig va? <laughs> nej, nej. det är så här att game har varit typ 20% på alla spel. Ja. <laughs> så vi eh, åkte hem tidigt ändå. Mm, ja, det gjorde vi. Det var en fredag som du var. Ja, det var mm. riktigt gött. Och eh, då visade det sig att game skulle lägga ner. Ja, de har kursat. Ja. Så de började sälja ut hela sortimentet? Ja. Precis innan sommaren egentligen var det väl, eller Ja, precis i början av sommaren. Ja, vi i början av sommaren. Var... Så vi drog dit illa kvickt. Ja, och man lyckades faktiskt få tag på en del grejer, som tur ja. var. Ja, vi lotade, så att säga. Du var ju ganska ny med PS4 då, va? Ja, jag hade precis köpt den då. Ja. Ganska nyligen, så att jag passade ju på att kolla om det fanns några spel kvar som jag ville ha. Mm. Så det var ju första omgången som vi var där och då eh, satte jag nävarna på ett exemplar av Destiny och Diablo 3. Mm. Bra köp. Ja, det tycker jag var väldigt bra köp. Jag har haft väldigt roligt med dem. Och jag fick eh, Dark Souls 2 den här, eh, ja, Gero, All, med allt. Allt ja. ingick, jag kommer inte ihåg vad fan det är den. Heter. Dark Souls Extra Allt kallar vi det. Ja, Dark Souls Extra Allt. Alla expansioner. Ja, precis. All DLC och hela den tjota ballongen. Och det yes. var till PS4. Det var till PS4. Och sen även senaste Wolfenstein där. Mm. Från svenskt svensk gjort. Ja, just det. Ja. Det är ju spännande. Ja, det var klar med dagen efter. <laughs> Men det är gött med sådana spel. Ja, det var underhållande att dra igenom en gång. Ja. Det, var, det är ju förresten också, det kommer ju till nyttedom snart. Okej. Okay. Som inte är så som alla FPS är nu för tiden. Alltså det är, gamla, det är med healthpacks och ammopacks ja. och hela det här. Så det, det var ju samma sak med Wolfenstein. Så det var lite kul att lira lite riktigt oldschool FPS igen. Det var ja. länge sedan. Ja, det är det ju. Och jag saknar det lite, även om jag ändå tycker att det är ganska gött det här med att när man håller på att dö så kan man bara gömma sig och så överlever man mer eller mindre. Ja. Och det här bygger ju istället på så högt tempo som möjligt. Rör dig mycket. Mm. Göm dig inte bakom väggar och lådor som står strategiskt utplacerat. Utan högt tempo. Det känns lite som att det har blivit eh, som en trend i eh, många sådana skjutarspel. Jag tänker Gears of War var ganska tidigt med det. Och bygger mer eller mindre på det. gömma sig bakom eh, något form av skydd och sen ja. fram och panga. Och det tar tid. Och Halo drog väl ner tempot rätt ordentligt när jag kom till Xboxen också. Ja, det är möjligt. Som liksom... Innan det så var det det här höga tempot. Då var det lättare att spela med mus och tangentbord. Ja, precis. Men så gjorde de om det. Nej, nu ska det gå lite långsammare. En liten anpassning till konsolen nästan. Ja, precis. Och så var det igång. Ja, men då är det ju en frisk fläkt med lite nygammalt så att säga. Exakt. Kanske inte så många av dagens gamers som har testat på det här med att spara vid fel tillfälle. När man alldeles för lite hälsa och så. Mm, exakt. Får man quicksave en gång varannan sekund ungefär? Ja. Och så ska ju också det här kommande Doom vara. Jag tror att det kommer väl nästa år tror jag. Mm. Det var ju med på E3 i somras. Så det ska väl också vara det här som dom var på den gamla goda tiden. 90-talet Det ser jag nog faktiskt fram emot. för ja, Det ska jag bli inte, jävligt häftigt. Jag tyckte inte dom 3 var så där jätteintressant faktiskt. Ja, problemet är det var väl att jag hade ingen dator som pallade. Nej. när det lanserades så sen har det blivit att jag har liksom aldrig Nej, spelat i efterhand utan det är fullt bort där. Jag skaffade det till gamla Xbox. Mm -hmm. Och det kan ju ha att göra med kontrollen, men jag tyckte inte att det kändes så där jättekul. Alla mina polare pratade om att det var så jävla häftigt och läskigt och jag tyckte inte det var dugg läskigt. Jag tyckte <laughs> mest så att det var sekt. Ja, okej, okay. faktiskt. Ja. Men jag kan ge det en ny chans en annan gång. Det låter bra Sen så la jag vantarna på Några andra spel för att de Höjde ju procenten på rabatten För de ville ja, ju bli så. av med en massa skit Och då köpte jag Båda spelen i Danganronpa-serien Ja Det är sån här, vad kallar de det? Graphical uh, ja, Visual novel, visual novel. Ja, ja. Det är ganska kul, det är som uh, Phoenix Wright ungefär Ja, just det Ganska kul handling. Det, är det är någon... advokatspelet då. Hon har ja. inte minst helt fel. Ja, precis. Ja. Och fast här är det ju en gymnasieskola som bara eliten får komma in på. Ja. Och sen är man instängd på skolan. Och enda sättet som man kan ta sin examen det är att döda alla sina klasskamrater. Ja. Så det blir lite detektivarbete och leta efter bevis och sån För det blir som en sorts rättegång. Ja, ja. Okay. För den, den som mördar måste komma undan. Mm. Och har de andra i klassen Inte kommit på den här personen Så blir de dödade och Hen går fri ah, okay. Så då får man eh, Vara på sin vakt oh, nej, Väldigt väldigt kul spelidé eh, Och sen hittade jag några Import till Playstation 2 eh, Inget jag egentligen har hört talas om innan Det ena heter Tonelico 2 Ett eh, japanskt rollspel Säkert ganska generiskt eh, Megaman X-samlingen Ja, det är väl fint. Ja, det, det är ju bra. Det är de sex första. Men ja, de, men nu får du rätta mig, jag har ju aldrig lirat de där männen men Megaman X, är det de som kom på Super Nintendo också, eller? Ja, de första tre kom till Super Nintendo. Ja, okej. Okay. Det stämmer. Och sen är det ett som heter Sakura Wars- och bara namnet skriker ju japanskt rollspel. <laughs> ja. Men jag får nog återkomma med hur de spelen är för jag har inte testat dem än. För att jag har ingen PS2 som spelar importer vilket jag trodde att jag hade. Ah, okay. Men kommer jag på att den är trasig. Mm -hmm. Men är det chippad som gäller eller kan man beställa från Japan? Alltså man kan ju köpa en... beställa, köpa ett japanskt menar jag. Ja, man kan köpa ett japanskt eller ett amerikanskt. Mm. Det är väl kanske lättast att chippa om man har den kunskapen. Men det är jävligt pilligt att sitta med sånt där. Så det är väl... Blir det sju spel eller någonting ja. som jag lyckades finna? Mm. Så Och jag landade väl på två, om jag inte minns helt fel. Ja. Ja, men jag var nöjd i alla fall. Jag kom undan billigt. Ja, det, efter, gjorde det inte Efter rad. Bloodborne så har jag ju blivit titilliserad av Dark Souls. Mm. Sen har det kommit lite andra saker emellan nu. Så jag har faktiskt inte testat det än, men... Nej men man får väl ta en sak i taget så ja. kommer den när det kommer mm. Men jag och min gick och köpte den där guiden till Dark Souls 2 också för att läsa på lite vilken klass jag ska välja och sånt och ja, just det. Allt som liksom bara blivit stående ja. Men den är snygg i hyllan i alla fall Ja, ja det, det funkar ju hur bra som helst yes. Sen kan vi väl också prata lite film Det har ju gått en del filmer på bio under sommaren Ja Ja, det var ju både vart Jag var ju på Jurassic World Ja, den såg jag också Och också underhållande ja. Känns ju som en sån där japansk monsterfilm nästan Väldigt inspirerad av de här Godzilla och det, tycker jag mm. Det var ju monsterfight mm. ehm, Så Och Det var underhållande, funka Ja, man går liksom Eller man sitter nästan och väntar en hel film På att få se T-Rexen när de ska slåss där Ja, just det <laughs> Fan, vad mäktig det ja, det var att gå Ja, riktigt bra och eh, såg du några mer kul film? Eh, på bio just så, eh, nya Terminator. Det var ju också precis det man förväntade sig att få. Så det är man ju också nöjd med. Ja, jag tyckte den var kanon. Mm. Sen kan man ju prata om att de har den här serien som egentligen kan vara klar efter andra filmen så känner man att de har ju rört till det så för bara, man har ingen koll längre på vad fan det är som gäller, Nej. vilken tidslinje och hit och dit, och det finns tv-serier var, var passar de in det finns en film med Christian Bale som liksom har hamnat lite i skymundan nu nästan, det är ingen som pratar om den för fem öre längre Nej, och den tycker jag ändå var jävligt bra Ja, jag tyckte också om den Alltså jag tycker att den här Terminator 3 den har ofta ett ett rykdom var liksom riktigt dålig mm. Jag tycker ändå det är ändå bra action det är väl den, den minst bra av dem kan man väl säga då. Mm. Men ja, den har fått mycket skit tycker jag. Jag var jättebesviken när jag såg den. Jag kände att jag ville ha en och en halv timme av mitt liv tillbaka. så <laughs> illa. Men jag funderar på om jag ska se om den eller se om alla de där jäkla filmerna. Ja, just det. Har du sett någon av serierna? De Nej, har har Sarah Connor Chronicles och John Connor Chronicles som de heter. Nej, de har faktiskt inte sett. Nej. Och inte jag heller, så det får vi. <laughs> får vi lite bakläxa där? Ja. Nej, men en eh, liten kommentar om den Terminated Genesis är ju att det byggs ju upp liksom en ganska cool historia med att det är en mördarrobot som skickas tillbaka i tiden. Det är ju första filmen. Ja. Och så besegrar de den. Eh, filmens hjälte vad fan är det han heter nu då? Kyle Reese. Ja, just ja. det. Eh, han gör Sarah Connor med barn och det blir då den här rebellernas ledare, John ja. Connor. Just det. Och i andra filmen så kommer det en ny mördarmaskin Och ska skydda honom Från en annan mördarmaskin ja. Som är flytande metall ja. Och tredje bygger egentligen bara vidare på Samma koncept mm. Bara att det visar sig att Skynet finns Likförbannat ja. Vilket banar väg för den med Christian Bale Ja, just det Men sen kommer då Terminator Genesis mm. Där de bara Ja, men vi gör så här att vi tar ettans handling Och så bara sopar vi rent allting Ja att de skickar tillbaka ännu en då, som ja. slår ut den första som sker tillbaka. Ja. Och så kan man börja om från början. Ja. Ungefär så. Så det är både en remake, eller förlåt, både en reboot ja. och en fortsättning på samma gång. Ja. Ja. Men jag måste säga att jag, jag gillade ändå att de gjorde så. Ja, ja. För de försöker ju ändå i första och andra filmen att motverka att Skynet skapas. Ja. Och så skete sig lik förbannat i tredje filmen. Och då känns det ju ändå på ett sätt som ett naturligt sätt att de skickar tillbaka en Terminator för att göra om än en, en, en gång. Ja, absolut. Men vi kan väl prata mer Terminator när vi känner att vi ska göra en Terminator-special. Absolut. För det måste vi göra någon gång. Ja. När säger vi inte, för det kan dröja. Ja, just det. Men ja, vi får nästan säga den här veckan så tänkte jag att vi ska snacka om spelbutiker. Ja. När vi ändå har kommit in på det här med Game som la ner i somras. Som concern. Det var inte bara liksom här Nej. i stan. Liksom. Nej, utan hela kedjan som la ner. Och då kan man ju undra vad bakgrunder är och sådana här saker. Ja. Och vi, vi spekulerar fritt, mm. kan vi väl säga. Det som det har pratats väldigt mycket om det är att Hela spelbranschen i Sverige alltså, omsätter ju, de senaste 4-5 åren har ju ökat med mer än typ 600% eller något sånt där. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och ändå så går den största, vad jag vet, kedjan omkull. Ja. Och det var så de sa att det inte butikerna är butikerna i sig som har gått dåligt. Nej, Men det... det är höga lagerkostnader och mycket så här omkring butikerna. Ja. Som har gått med ganska stora förluster Och ändå kan man ju dra in rätt mycket pengar På att sälja begagnade varor De kan ju sälja ett spel två eller tre gånger Ja, exakt Så de borde ju ha dragit in rätt mycket pengar Men som sagt, det finns säkert massa saker Som inte vi känner till som Har lett till att de har kastat in handduken Ja Men GameStop finns kvar Det gör det, ja, just det Det finns en här i Karlstad också, jag tror ute på Berwick. Ja, ute på Bergvik finns det en. Ja Men det är väl bara en tidsfråga kan jag tänka mig jag har ju ingen aning. Alltså jag har ju faktiskt, ska jag väl erkänna, valt att köpa spel på Elgiganten eftersom de brukar sälja spel för en 100 lapp mindre ungefär. Ja, just det. För att man får vänta lite längre på för att de senaste spelen brukar alltid dröja, kanske en månad innan de kommer. Ja, just det. Precis. Det tar lite längre tid, ja. Så vi ska prata lite om det här med spelbutiker. ja. Och vi tänker först den fysiska butiken när man går in och ser alla de här hyllorna med massa nya spel. Och man blir ju helt salig. Och sen har vi också internet. Man kan beställa från nätet. Och idag är det också ganska vanligt med nedladdning. Ja, digitala UK. Exakt. Så vi kan väl börja lite med butik. Den fysiska butiken. Ja, det kommer ju nästan att bli lite nostalgiskt det här, känner jag nu. för det... det känns lite som att det är det som är meningen. Ja, I alla fall när vi pratar för nu är det en era som har tagit slut. <laughs> lite så känns det. Ja, ja, exakt. Ja, alltså jag minns ju. Super Nintendo var ju min första konsol. Mm. Och senare då Nintendo 64. Och då minns jag, kommer ju från Lidköping. Mm. Och där var det var ju, man sa spelbutiken. Mm. Jag tror att det heter Toms Lite så sådär egentligen Men det, det fick namn spelbutiken till slut ja. Där handlar man ju allt Och man kunde vara där och bara titta I hyllorna på kartongerna Och man fick gärna testa om man ville Det kändes som att Det var en speciell känsla att komma in där mm. Som man inte får nu för tiden I Nej. den digitala världen Nej När man kan det är alltså det är klart när man kommer för dörren. Ja. Och det har ju sina fördelar det också. Men just det här att man verkligen var där spelen fanns mm, mm. i fysisk eh, form. Ja, och man fick kolla på alla omslag. Ja, ja just det. Och eh, hålla i eh, fodral eller i kartonger. Och eh, och innan man börjar släppa demos på spel som kommer Playstation framförallt eh, att man... Eh, det man hade att gå på var antingen om man prenumererade på Nintendo magasinet eller Super Power eller eller Super Play blev det ju sen. Man kunde läsa recensioner, men annars så var det ju man fick ju bara vända på den här kartongen och titta på baksidan. Det kunde man se bilder från spelen mm. och så någon tuff historia som någon hade hittat på. Ja. Och känner man det där, ska jag uppleva. Ja. Även om man inte kunde engelska så var ju orden jävligt coola. Ja, och bilderna som sagt som du sa säger mycket. Ja. Och ibland kunde man ju också ha den oturen Att omslaget var svintufft <laughs> ja. Och när man kom hem och spelar så Nej, nej just det Det har hänt fel ja. Men man hade ju också möjlighet att hyra spel ja. Så det kunde ju vara Ett sätt att testa innan man köpte Eller om det var ett spel som var kort För den delen, att man mm. kunde hyra det För typ 50 spänn För ett dygn Ja, just det det kom jag inte igång med för den på Nintendo 64 faktiskt. Utan Det var, mm. det, var där, det här hyrandet som i den lokala videobutiken där. Ja. Som också har försvunnit för den delen, men för några år tidigare. Ja, ja visst. Jag brukar ju hyra Nintendo-spel på Q8 i Åmål. Ah ja, just det. Hos Elsa och Rolf, som man brukar säga. Ja. Så hade de massa filmer och sen hade de som ett litet hörn där med... Nintendo 8-bit spel i sina mm. hyrkartonger. Mm. Du ser den där på min hylla där. Vad hette han? Elsa och... Rolf. Var det en familj? Jag tror de var ett par. Mm. Ja, jag, av någon anledning kommer jag bara tänka på ett uh, avsnitt med Seinfeld bara. Men uh, jag säger <laughs> mom and pop Store. Ja, just det. Som går kul för att Kramer upptäcker att uh, elektroniken har ballat ur. <laughs> Om de inte har råd att betala reparationerna Men det, det, okej okay, det ja, Han fick på lite extra med en spricka i trottoaren ja, också Jag ja. Fick bara det avsnittet Hör Ja det men nu. fan För hyrspel hade ju som Videofodral Du ser som jag sa där uppe på bilden Ja ja just det en, Jag kanske kan lägga upp den på Instagram sen Om Gör det är någon det. som undrar hur fan det såg ut Och då var det Ofta amerikanska omslag på vissa spel Om det var olika omslag och så var det en A4 med instruktioner mm. innanför. Och så ja. kassetten. Det var omöjligt att få fast kassettjäveln där i. Ja, när man, man, man fick loss skiten, ja. Ja. <laughs> så det var en jävligt speciell känsla. Men där kunde man ju, om man inte hade någon polare man kunde låna av eller så där kunde man hyra. Mm. Och var det roligt så, någon gång kanske man hade tur att eh, mamma och pappa köpte. Mm. Ett ja. Spel. Nu kommer jag att tänka på en helt annan sak till förresten. Ja, jag köper. Det är med att inte få fast skiten. Ja. När jag flyttade till här första gången ja. så hade jag köpt en skohylla från Ikea. <laughs> okay. Så jag började skriva ihop så här. Ja. Men jag klarar inte av det. Så farsan sa "Nej men jag fixar det. Och pappa är ju snickare då. Mm. Så satt han där och började greja och märker att han blir allt mer irriterad han också. Och till slut så drar han iväg någon så här svordom. Och så säger han den här kan de inte ha sålt mycket av. Då säger man, vad då menar du? Och farsen halvskriker, det är omöjligt att få ihop skiten. <laughs> Ungefär den känslan var det när man skulle trycka fast den där kassetten i fodralet igen. Ja, och på gamla Nitran 8 så att kassetten inte ens fast. Det var som ett litet mönster, ett plastmönster där du skulle placera den. Mm. Och så fick man hoppas på att det gick att stänga Ja, det, jävla ja, fodralet. Framsidan upp, nej. Ja. Baksidan, nej. Och så ja. Och till slut så bara. Där satte den. Mm. Ja. Tillfredsställande känsla. Verkligen. Eh, nej, jag brukar hyra. Vad fan var det? Jag, jag hyrde flinta. Det är inte något Och det var ju första gången jag hyrde ett spel. Och så vet jag, så var jag på fritis eller någonting och tänkte bara när jag kommer hem ska jag spela flinta. Då hade du gått ett dygn så när jag kom hem så var jag nej, vi har lämnat tillbaka det. Och bara hopp. Oh, ja, ja vilken otur. Mm. Men då fick man hyra det igen någon annan gång helt ja, enkelt. just det. Så då kunde det vara. Men spelbutik hade vi inte i Åmål. Ja, okay, på ja. det sättet, vi hade leksaksaffären. Ja, och de sålde väl ofta spel också egentligen. Ja, vi hade Åmåls lek och hobby brukar ha <här> ganska ganska bra utbud av spelen då. Ja, det var hyfsat överpris också då. Ja, så är det ju. Dels för att det var en liten stad. Och det var väl inte många andra som sålde spel Så de kunde väl kräma på Och just för att det skulle gå runt också Ja, exakt Men var det är du handlade dina spel Eller var det resa till Större stad som gällde Det var väl både Och ibland så kunde det väl vara så Att man köpte något enstaka spel där Eller så åkte man Någonstans till något köpcenter Där borta vid Trollhättan Ja, ah. Ja, exakt. Ah. Sibahuset där kunde man få tag på spel. Eller om man åkte till Karlstad Det kan, jag, det kan vi komma på sen när vi pratar lite mer om sådana här skojiga minnen. Men det, jag köpte inte så mycket spel själv. Och på den tiden, jag vet inte, för min del i alla fall, så fick man ju inte spel så det jätteofta. Nej, det hade varit dyrare också, minns jag. På Super ja. de, kostade fan, de kostade ju för fan nästan tusen spänn styck. Ja. Ja, ja. ja, visst, det var ju flera som kostade 899. Mm. Ja. Så spel var ju fan inte billigare förr. Nej, verkligen inte. Och fick man tag på ett spel för 500, då är det extra pris. Ja, <laughs> just det. 599, så här, extra pris på en sån här liten röd lapp. Mm. Stor och liten, vet man kunde köpa spel på också om man. Hade en sån butik i närheten. Aha, okej. Okay. Du hade ju tal eller så. Nej, det var någon leksaksaffärskedja, ja. tror jag. Okej. Okay. Så där kunde man också få tag på spel. Men det var ju oftast mina föräldrar som köpte spel till mig. Så att det var när jag fyllde år, eller när, när det var julafton, eller sådär. Så kunde man få spel i ett litet paket. Mm. Och lyckligtvis så. Mina föräldrar, vet inte, de, Pappa var ju visserligen en sån som spelade tv-spel. Mm, ja. Gjorde pappa också på den tiden, vi spelade mycket. Ja. Men, men det här med att välja spel vet jag inte om... Nej, jag tror inte det var någon form av erfarenhet att pappa <laughs> spelade de spelen jag spelade, så han visste väl lika mycket. Men fan, varje gång jag fick ett nytt spel så hade de lyckats köpa sig riktigt jävla bra spel. Ja. Ett klockrent exempel var ju när jag fick Mega Man 2 i julklapp, mm. det var ju... Ja, det är väl ett då är de bättre i den serien. Ja, jag tror det är många som anser att det är det bästa. Det gör nog jag också. Ja. Men fan, vad fan har jag för minne när jag köpte spel? som alltså, jag kan tänka sig riktigt tidiga minnen var nog när jag köpte Zelda 2. En eh, spansk utgåva <laughs> på Sibahuset. Okej. Okay. Och. Spelet var inte på spanska, men kartong och manual och sånt var på spanska. Jag vet att jag tjatar som fan på att jag skulle få det där jävla spelet. Ja. Och jag lyckades fan få mamma och pappa att ge med sig och köpa det här. Och det spelade ju skiten nu. Ja, det förstår jag. För får man ett nytt spel eller två om året, då såg man ju fan till att spela det. Oavsett om det var skit eller inte. Mm. Och säkert det som var så jävla svårt också. Det måste du ju slita med. Ja, idag kan jag ju klara det på... Mindre än två timmar, men det är ju för att jag verkligen har nötat det ja, i det jag. 20 plus år. För det är väl känt för att vara ganska svårt, va? Ja, det är ju ganska få som gillar det. Det mm. mm. tycker för... jag också för övrigt är roligt att folk klagar på att det är så annorlunda mot de andra. Mm. När det är det andra i serien. Det var ju knappast fastställt att Zelda skulle spelas. Ja, Zelda 2 är så dåligt för det är inte som Ocarina of Time. Nej, just det. Nej. Och inte Top View, eller vad man kallar det Nej Ja, det är märkligt ja, Jag tycker att det är kanonbra spel Och det var ju, jag menar, första såg man uppifrån Och mm. andra så är det från sidan Jag menar, ja. man har väl inte hittat Den rätta standarden än för Nej. ett spel skulle vara Så jag menar, det är bra, det är ett Exakt. bra spel Men när jag blev lite äldre sen Så fick man ju, kunde man ju få skivor till Playstation Ja. Och, hade du någon tidning då eller fanns det någon i butik, eller hur gick det? Jag hade ju inte PlayStation var, på den tiden. Det var, var ofta med tidningar så fick man alltid med en demoskiva på de ja. senaste spelen. Någon version av Nintendo-klubben eller Nintendo-magasinet eller något sånt där då. Ja, precis. Ja. Och så, fast Jag köpte inga sådana tidningar själv. Utan jag brukar få demoskivor av Polare ja, ja, okay. som de var tröttnat på och så fick jag ta dem och så hittar man en rolig spel. Ja. Och ibland när man köpte nya spel så kunde det vara med en demoskiva med. Till exempel om du köpte tror det var Metal Gear Solid så fick man med en demo med Silent Hill. Okej. Okay. Ja. Man fan och ibland kunde det vara i promotion syfte så kunde man ju få demo. Jag vet jag hade en demo med Tekken 3. Mm. Och det var bara Tekken 3 på den demo-skivan när det var, Tekken 3 omslag och allting. ganska snyggt så smalt litet fodral som var helt svart tror jag med Tekken 3 loggan på. Ja, det är en snygg logga också. Ja, det är det. det. är en jävligt snygg logga. Eh, och det omslaget var ju snyggare än fullversionen <laughs> tycker jag. Ja. Så sådana grejer kunde man ju få. Det var ju också ett bra sätt att kolla vilka spel som var bra. Mm. Eh, och när pappa köpte vår första Playstation 1 så fick man ju med Demo 1. Ja, just det. Här med eh, de som var mest aktuella då. Ja. Det var Tekken 2 och sådär. Ja, just det. Ja. Och det, det var ju jävla bra sätt för att var man inte... Istället för att köpa grisen i säcken när man tittar på omslag och på baksidan så fick man, hade man ändå chansen att testa spelen. Ja. Och det får man väl säga att det är väl en trend som också har försvunnit idag. Ja, lite. Det kommer inte jättemycket demo på Playstation Store, vad jag kan se. Nej, och sen orkar man ju inte ladda hem en demo på 3-4 gig för att <laughs> spela en bana. Ja, nej, det är klart. och En demo kommer speciellt ihåg som jag gillar. Det var ju Metacritical Solid-demot för det var jävligt långt. Mm -hmm. För du får ju spela hela introduktionssekvensen eh, i princip. Tills du träffar den här Darpa Chief när han får en hjärtattack och dör. Ja, just det. Där tar det emot slut så att man kunde ju fan spela i några timmar. Mm. Och bli jävligt bra på det. Han Darm, Det är han eh, från eh, Dödligt vapenfilmen, va? <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> det ser fan ut så. Vad fan är det nu han heter? Och tappat, uh, jag, vet bara, jag, vet, jag vet bara vad Skådis du Det är Danny Glover Ja som tack, det var han namnet jag sökte Ja Och jag saknade demos lite till Nintendo 64 Och sådana här kassettbaserade Ja det är ju det då Kassetter det, blir väl, det är ganska dyrt Den tillverkningen har jag väl hört att det var Ja spelen blev ju billigare När Playstation kom eftersom det var billigt Att trycka skivor istället Plus att du fick jävligt mycket plats att ja. lägga in spelen på. Så ja. långa spel var ju perfekt. Du kunde ju bara lägga till fler skivor. Ja, liksom, det blev väl bättre. Just ljudet gick väl att kräma ut mycket mer på den här stereo-ljud och hela den där biten. Ja, precis. CD-kvalitet. CD, att Man ja. kunde ha... Det fanns ju röstskådespelare och grejer. Mm. Ibland mindre bra i början, men mm. det tog sig ju med ja. Metal Gear Solid framför allt. Mm. Ja, man minns ju på de här skådespelareinsatserna på första Resident Evil, till exempel. Barry. Where's Barry? Ja, <laughs> exakt. <laughs> det kan vara bland det roligaste så här dåligt skådespeleri i spel någonsin. Ja. Just den repliken. Ja. Det är plastigt. Mm. Jag borde köra igenom det bara för att lyssna på allt kastskådespeleri. Ja. Just det där med Barry är ju rätt tidigt också. Mm. Då kan man ju garva åt. Sen hade jag en favoritbutik här i Karlstad. Som låg, mitt minne kan ju svika mig nu, men jag för mig då ganska nära bion. Ja, ja okej. Okay. Där låg Nordic Games. Mm. Och det hade man ju ändå hört talas om. Ja, visst, absolut. För prenumererade du på någon tidning när du var yngre? Jag hade ju de här Superplay, Slash, Super Power Nintendo-grejen. Ja, och på baksidan på dem, så på allra allra sista sidan på Permet, så mm. brukar det vara sånt där Postorder. Ah, ja, just det. Från Exakt. Nordic Games. Och det var ju också jävligt speciellt. Jag vet inte om jag handlar på postorder men jag älskade att titta på de här listorna bara, wow, hur många spel det finns. Mm. Det där vill jag ha. Så jag brukar alltid ha en penna och stryka under de spelen jag ville ha. <laughs> jag beställde dem inte utan jag stryk bara under. Ah, ja, jag förstår. Och man sa, åh, oh, det där är amerikansk import men jag kan spela amerikansk för oss ha en här Mm. Det var den som fanns i Super Nintendo bland annat. Va? Ja. Man satt i ett, en, europe, en europeisk kassett va? och en det här amerikanska spelet framför ungefär. Va? Ja, om, det, om syftet är att den ska läsa av eh, regionskoden från det europeiska spelet men ändå köra det amerikanska spelet, ja. där lockout-systemet. Mm. Man var ju ändå coola killen på skolan när man kunde spela amerikanska spel på sitt Super Nintendo. Verkligen. Så det vet jag, fan man kan köpa import, det kunde man ju inte göra i affärer så där. Nej. Och import är ju ganska lätt att få tag på idag. Ja visst, det är det det. Det ju bara att, att gå ju... ut och tradera eller vad fan ja, som helst. Så. Direkt från Ebay, jag menar det, oj. Ja, ja visst, det, det går ju skitsnabbt. Och då kom vi också in på det här, och då kunde man i alla fall beställa. Du skriver på en lapp, skickar ett brev, sen får du M-spelet och en räkning. Ja. Men internet, alltså nu är inte jag så det jävla gammal att internet liksom var supernytt. Men det var inte så vanligt att använda internet kanske förrän jag var 13, 14. Nej, exakt. Och när jag upptäckte det här med att beställa spel på nätet mm. och man kan betala med sån här bankdosa. Ja. Och jag brukar ge mina föräldrar kontanter mot att jag fick låna deras bankdosa. Ja, jag förstår. Det var ju just då väldigt revolutionerande. Mm. Och vet att man bara beställer och vad var det? Två, tre dagar senare så har man det hemma. ja Det är klart det är ju väldigt smidigt. Jävligt smidigt. Och det kan ju ja, det har ju definitivt påverkat. För att priserna på nätet brukar vara lite billigare, eller inte så? Jo, det, alltså, de pressar ju priserna på ett annat sätt känns mm. det som. Alltså, det är väl de här kringkostnaderna som blir lite mindre i en onlinebutik kan jag tänka mig. Mm. Och sen är väl också, visst är ju frakt och fakturavgift och sånt där. Men ändå så kommer man ju lite billigare undan. En 50-lapp eller någonting. Ja, precis. Men det slår ändå inte att kunna gå till en butik, pröjsa och så har man spelet med sig hem. Ja, men då kommer det till frågan då. Om man tycker att den här känslan är så härlig, att varför i helvete har jag inte gått och köpt så då? <laughs> För att man är så jävla bekväm. Ja, för det, det är väl det. Jag menar, jag, vet hur, jag vet inte hur många spel jag har köpt på game. Alltså ett, två. Oj. Jag har bott i den här stan i åtta år. Oj, oj, oj. Och sen när det blir 20 procent. Då blir jag helt galen och springer dit och <laughs> köper två direkt. För då får man köpa dem till internetpris. <laughs> ja, ungefär så. Det är väl det som problemet har varit. Ja, men jag, jag har nog köpt ganska mycket på både game. och Jag har köpt på GameStop och jag köpt på Elgiganten. Men det är ju också... Det är väl nostalgiken i mig Just att pröjsa för spelet Och komma hem och bara sätta igång och spela mm. Ja Men det blir bekvämare När man ska beställa många spel Och det var ju ofta lättare att hitta sidor Med lägsta prisgaranti Som typ spelbutiken Och, och sådana här sidor Ja, just det Eller att man kan få en sån här bonus för att Om man köper mycket så får man bonus Ungefär som Games bonuskort Fast ja. du hade ett konto Mm. bara. Ja. Precis. Han har ju köpt mycket på diskshop Shop mm. bland annat. Och de har ju ett sånt system då. Nu har jag börjat snegla hit åt webbhallen istället. Ja, där de det det är beställde jag svin mycket spel. Kolla eh, på gammal sök. Eller gammal köphistoriker. Jag köpte ganska mycket där. Mm. Jag köpte Metroid Zero Mission för typ 150 kronor. Ja, du ser. År 2005. Ja. <laughs> Och det, just att det blev så lättillgängligt också när man fick studiebidraget Det gjorde ju också att man kanske köpte ett spel i månaden snarare än två spel Om året Ja, ja jo jag förstår Därför För spelen blev billigare jag Köper ju mycket mer spel nu för tiden än för bara några år sedan också Ja, och då försvinner också lite den här berusande känslan av att komma hem i ett nytt spel eller att få ett spel i julklapp och så spelar man skiten nu är i ett halvår nu är det ju liksom, ja ah, nu är det ett nytt spel Fan, roligt nu har jag roligt i några dagar Ja, exakt och så Man drar kör... igenom en del spel rätt snabbt nu för tiden Ja Och eh, spelade mycket snällare också och de <här> så står stå på skärmen vilka knappar man ska trycka på för att hoppa för det går ju inte att räkna ut själv och så vidare <här> Exakt <här> Det skulle också dröja Lite längre från det att jag börjar beställa på nätbutiker till att man upptäcker Tradera ja. eller Ebay. Tradera och Ebay, ja, precis. Och där har jag bränt många tusen lappar. Ja. Inte så jättemycket för min del. Det är, alltså... Jag har köpt lite spel till Super Nintendo. Det är liksom lite äldre. Ja. Det är väldigt sällan jag köper jag till PS4 eller PS3 där. Ja, där. Man tar en titt ibland och så man vill ju ha det här riktiga fyndet. Och då ska man ja. ha lite flyt också så, där. så jag kanske är lite sniken ibland just på att Tradera. Ja men det var väl också det som ledde mig till att Tradera. Dels för att man kan sälja gamla spel enkelt där. Utan att man får någon sån här kastinbytespris någonstans. Plus att vissa butiker slutade ju att sälja begagnade spel som var till gamla konsoler. Och då var ju Tradera en, fr en frisk fläkt för att jag upptäckte jag att efter första Playstation så tyckte jag inte att spelen blev roligare, bara för att grafiken blev bättre. Nej, just det. Jag började ju längta tillbaka lite grann mm. och då var det ju kanon att komma till tradera och köpa Final Fantasy 6 och Chrono Trigger och, och sådär. Ja, visst. Plus att de spelen som jag hade hemma som jag inte brydde mig ett skit om men som kanske var värda någonting kunde jag ju sälja och köpa nya spel för. Ja, exakt. Det är en enorm fördel. Och då är det ju också privatpersoner och man kan diskutera frakt, hur man vill om man ska skicka i en låda eller om det går bra med kuvert och sådär. Ja, just det. Så att det blir nästan bara uteslutande att tradera affärer i några år. tror du rutin på det där då? Jag hade rutin. Nu ja. har jag nog fan inte köpt spel på tradera sedan vad fan kan det vara? Jo, för första gången på två år ja. så köpte jag Sonic sega på att Tradera faktiskt. Okej. Okay. Första. Ja, och det var väl någon månad sedan. Mm. Och det hittar man ju liksom inte på GameStop. Nej, verkligen inte. De har väl det här vad ska man säga, retrospel, vet jag, var ju game ganska bra på, tycker jag ändå. Ja, det senaste året typ så börjar man ju med det. Ja. Och då kunde man ju, man kunde hitta några fynd där ibland, även om en del var ganska dyra. Ja, och så ibland tycker jag det blir det här syndromet också... De hade fyra stycken supertennis. Ja, precis. Det började folk lämna bara in liksom, skitspel som man inte vill ha. Ja. Eller eh, OS i Lillehammer, fanns ju på Super Nintendo också <laughs> ja <laughs> Det hade de också några. Eller så hade de en tysk utgåva av Secret of Mana för 2000 spänn. Ja. <laughs> Och då man, nej. Nej. Det lägger jag väl kanske på en amerikansk utgåva, men inte på en tysk utgåva. Nej, exakt. Det håller jag med om. Så det var ju inte några sådana där jättefyll man kunde göra där. Kanske något kul Dreamcast-spel, men så mycket mer än så var det nog inte, tyvärr. Nej. Sen hade de ju en Neo Geo där också. Ja, ja som vi egentligen har snegrat lite på båda två, bara för ja. att den ser så jävla häftig ut. Men så fanns det ett stort men. ja. ja. Och det var när jag kollade på den där och så vet jag att jag googlade när jag såg i butiken vad fan, Neo Geo Gold fan var coolt, liksom ett nysläpp på en gammal konsol som nästan ingen hade bara, det här är en bärbar konsol mm. och den här stora maskinen är typ ett fodral <laughs> Ja, hur tänkte de om det? Jag menar, fan vad tråkigt Ja, för fan för jag tror ändå att den, finns det väl en marknad för att släppa igen lite så i något annat utförande så att den går att ja. spela på tv-en på ett normalt sätt. Ja, det var ju några spel som var jävligt populära som kom på sådana här gamla arkadmaskiner och sånt där. Som Så Metal Slug är väl ett ja. bra exempel. Men det kan du ju köpa Metal Slug-samling till typ PS2 för en hundring. Ja, finns på PS4 nu också, tror jag. Ja, ja du ser. Tvåan, tror jag. Och ska man köpa dem till en Neo Geo idag, då är det några tusen lappar. Ja, då blir det genast ganska dyrt. För att Min det är ganska bror. mycket plast man får pryssa för. Det är jävligt tunga kassetter på dem va? Ja, de är stora som helvetet i alla fall. Mm. En polare till mig hade en Neo Geo som han lyckades få tag på. Också ja. det här med tradera, man kan sälja och köpa. Man kan nästan, är man kapitalist så är det ju fan drömmen liksom. Ja. <laughs> så han, han började väl med att sälja ett spel och sen så lyckades han bygga upp en samling. Och då köpte han en Neo Geo med eh, Samurai showdown tror jag och ja. typ Metal Slug. Okej. Okay. Och de kassetterna var jävligt stora. <laughs> Om man kollar på Super Nintendo-kassetter så det gick väl en sex Super Nintendo-kassetter på en oh, sån det där Det är jävligt mycket. Det är ganska mycket. Men som sagt, det trappades ju av med Tradera också. Dels för att det blir sånt budkrig där och det blir dyrare. Så att jag hittade såna här tv-spelsforum. Mm. Där kunde man också få tag på spel billigt. Ja. Folk som ville bli av. Just det. De här. Köpte till exempel Esp Galuda till PS2 för en 500-ring. Det var ja det så bullet hell, det va? Ja, det är ett schmupp. Shmup. Det köpte jag där. Det är ju ganska dyrt spel. Ja. Så det var jävligt nöjd med. Men sådana, eller jag köpte Pokémon röd och blå kompletta för en 100-ring styck. Det är ju också sådana där grejer. Folk som bara, nej men jag vet att jag kan få mer men jag vill bara bli av med det för jag behöver pengar nu. Ja, exakt. Jag förstår. Och då är det, det är de man ska hitta då? Ja, det är ju, händer ju såklart inte varje dag. <laughs> nej, Men nu när jag har börjat jobba och tjäna pengar så har jag faktiskt upptäckt Facebook. Ja, deras köp-sälj-slash-byt-sajter. Ja, det finns svinmycket och där kan man fan få tag på goda grejer. Ja, vad fan var det vi såg? Någon var en jävla samling med Playstation. Vad var det som gick rätt bildigt? Ja, det var, nej, det var en som... Ja, det var, Jo, han sålde Play, han hade väl en komplett samling mm. Samtidigt som de gjorde reklam För den kompletta Saturn-samlingen också på Tradera ja. så någon skulle ha ganska mycket pengar för Ja, det kan man ju för sig förstå Ja, ja, ja, men sälja en hel, komplett samling Med alla europeiska spel Ja, jag förstår att man inte vill sälja dem separat Men mm. det kanske är lättare på sikt, jag vet inte Det blir så. en jävla fraktkostnad Ja, så det, det är väl Facebook som är liksom det nya nu istället för eh, Tradera. För min del ska väl tilläggas. Ja, jag tror att folk förstår vad du menar. <laughs> Men nu har jag pratat på ganska mycket. Brukar du, ha, du handla något på Tradera? Alltså jag har varit väldigt dålig på just Tradera måste jag säga. Alltså, det har blivit eh, komplett Mario Paint. Ja, just det. Den senaste eh, jag fick tag på. Ja, just det. Där la vi upp en bild på Instagram mm. Men sen har jag varit fått lite adaptrar och lite kontroller till Super Nintendo och sådär. Det har mer varit sådana grejer mm. på Tradera. Så man, liksom, man kan söka snabbt. Man får en liten beskrivning. Man säger, ja men det är det där jag vill ha. Mm. Och så beställer man det. Så kommer man undan ganska billigt. Ja. Så mer varit sådana grejer då. Ja, och det är ju spelbutiker ganska uteslutade nu på Tradera. Då blir man ju också lite att man söker sig därifrån. Mm. Och de tar gärna pissmycket pengar typ spelfyndet. Ja. ja. <laughs> och så vidare. Men eh, Facebook kan jag väl rekommendera om man vill eh, sälja och byta för att folk betalar fan bra. Jag såg budgivning på, alltså folk lägger ut kompletta Mr. Gimmick som fan på Mr. den sidan är <laughs> Ja, och det är ju förvisso ett jävligt roligt spel, men alltså, ja, det är komplett med box och manual. Vi börjar utrop på 13 000. <laughs> Ja. och folk knappar på det, eller? Ja, ja, för fan, folk kan ju pröjsa 20-30 tusen för det där jävla spelet. Ja, vad som fan. Men det är ju också det här att det är ju väldigt lätt när man är på sådana sidor att det finns de här Nintendo-puristerna. Det ska vara rätt kombination av bokstäver, S, C, N, och de tre bokstäverna betalar man gladeligen gladligen 000 kronor extra för. Ja, det är helt otroligt, för fan. Och ja, det är det. Och jag kan väl förstå om det är någon som tänker men jag ska ha alla spel som har släppts i Sverige. Mm. Men spelar man dem då? Nej. Nej, det tror inte jag. Det blir en annan grej på något sätt. Att ja. man verkligen, verkligen ska ha allt. Ja, och jag ska väl inte missunna någon om det. Men jag kan väl, för min egen del tycka att det är lite korkat. Ja, just det. Då köper jag hellre en engelsk utgåva för halva priset. Ja, det tycker jag låter som en klok idé. Ett klokt val. <laughs> Så, men nu är... Massa sidospår eh, som vi har kommit in på om vi går vidare. För att eh, det nyaste, mer eller mindre, det är ju digitalt. Ja, folk bygger upp digitala bibliotek nu för tiden. Ja, och ur en miljösynpunkt så är det jättebra. Mm. Men tänk på alla bildhyllor som står tomma. Ja, fi fan. <laughs> så kan vi inte ha. Nej, och jag ska inte säga det att det är ju väldigt... Det är, jag, vi tar, kan ta Destiny som exempel. Mm. Nu vet jag inte ens om de expansionerna har släppts i fysiskt format. Nej, det tror jag inte. Nej. Men just där är det ju väldigt smidigt att dagen det släpps så har man en liten app i telefonen. Starta nedladdning, så vet man. För den är jävligt seg på att tanka hemspelande den där PS4. Alltså, jag det tar fan tid. Ja, den är inte så... Nej, den är inte bra på internet. Men vet man, drar man igång det där vid lunch på dagen då är det färdigt när man kommer hem. Då är det bara ja. att dra igång. Men då, då styr du din PS4 från din mobil när du är på en annan plats? Ja. Det, är det räcker det. att den står i sånt här väntläge då. Ja, just det. Så det. Den har väl en liten processor som är igång då som sköter det där och sånt. Mm. Så att den inte belastar... Nej, den är helt, inte helt igång så att säga. Nej, exakt. Det är ju för sig jävligt smidigt ja. Men expansioner är ju en sak För att du köper ett spel, du spelar det, klarar det Ja kul, men sen så kommer det tillägg Ja Det kan jag tycka är jävligt trevligt mm. För att det Då förlänger man ju Livet på spelet Så att, spelbarheten blir ju mycket större Men sen finns ju också de spelen Där all DLC Finns på skivan Bara att du måste betala för att låsa upp det mm. Street Fighter X-tecken till exempel alltså var det så att det fanns material en minut efter att det hade lanserats ungefär ja men det fanns på skivan, på skivan. Att det, men att man kamouflerade det som DLC mm. för det är en sak om DLC är någonting helt nytt utanför spelet så att säga men när det ligger på skivan och du måste pröjsa för att låsa upp det ja det är jävligt snikigt alltså ja det är ju för jävligt så det finns ju den problematiken jag vet inte om den är särskilt vanlig men sen finns ju väl en viss fördel med digitalt. Det är ju att du behöver fan inte ens gå hemifrån. och behöver inte ens vänta ut länge. Nej. Som du sa, du kan ju starta nedladdningen vid lunch. Eh, när man har lunchrast på jobbet. Och sen ja. så har man spelet när man kommer hem. Mm. Det är ju smidigt. Ja, verkligen. Sen, nu vet jag, jag har inte köpt så det... Jag vet att jag har ju köpt det Last of Us och senast Dragon Age digitalt. Klart, nu, känner, nu står det ingenting där i hyllan. Det är lite tråkigt, men ändå... Mm. Ah, fan, vad smidigt det är alltså. Ja, sen tycker jag väl att det är bra med om man har Playstation Plus eller Xbox Live Gold att man får gratis spel varje månad. Det är ja, väl ett par, tre stycken. Så där, som, det kan man ju alltid testa. Då laddar jag ju gladligen hem spel. Ja. Så sätt. Men jag brukar hells, helst köpa. Fysiskt. För att... Jag har alltid gjort det. Jag sitter och studerar din hylla här nu. Det syns ju att du föredrar fysiskt får man ju säga. Du har det mycket nu. <laughs> ja, jag har inte ens plats i hyllan längre. Det är stöket som fan nu. Så jag får köpa en till billig hylla. Yes, det låter som en klok idé. Men en del spel släpps ju bara digitalt också. Som indiespel och sådana ja. grejer. Så det får man väl leva med. Mm. Och det... Ja, alltså digitalt spel eller digital nedladdning och köpa spel digitalt, bla bla bla det är ju för jävla bra men de är fan nästan alltid dyrare än de fysiska exemplaren. Ja, det förstår jag inte riktigt Nej Varför? De tänker jag hålla med om att som läste fast till exempel till PS4, då, den versionen den tror jag fick för 150 spänn så det liksom följde ju väldigt snabbt under några mm. så här, special i tre dagar Ja, ja, visst. Men sen det... fattar jag inte att de behåller fullpris på de där digitala spelen väldigt, väldigt länge. Ja. Fan, jag ser Destiny nu varit ute i ett år. Om ett par veckor. Det kostar 699 kronor fortfarande i PlayStation står. Det är jävligt dyrt, alltså. Det är ju samma med typ watchdogs, Watch Dogs. Det här GTA-aktiga spelet man hackar med en smart telefon. Det kostar ju också fullpris senast jag kollade. Det kanske inte är så idag, men när jag kollade. Senast så var det fullpris. Och det hade ju kostat typ 300 spänn i butiker hur länge som helst. Ja, det är helt orimligt. Och då har man ju ändå inte någon extra kostnad för all jävla plast eller all frakt eller lagerkostnader som vi pratade på utan det är bara siffror. Ja, jag räknar det att folk köper det fortfarande. Det måste väl vara så. Ja, Men någonting måste det vara så. Watch Watchdogs kanske inte det stämmer på för det var väl ingen vidare succé. Nej, jag tror inte det. Men det måste väl vara så att de säljer sig in i helvetet med spel, att de kan ha kvar höga priser längre. Ja, eller så säljer de sig jävla dåligt att när de väl säljer det så kanske de vill få mycket pengar ja, för det. Ja, så naturligtvis. Det är väl de två varianterna. Så det tycker jag är ganska ologiskt. Men som sagt, det är, i alla fall på Playstation och Steam framförallt så är de ju jävligt generösa med rabatter. Och det tycker jag är jävligt trevligt, för det kanske man inte ser så ofta på Game eller Elgiganten, GameStop, bla, bla bla De kör ju sådana där uh, race ibland, liksom vi vet att uh, vi har ju Steam också för PC, ja. de har ju sin Steam-rea, då är det ju så billigt mycket att köpa kostar några några kronor bara en del. Spel. Ja, Summer Sale förra året, alltså där brände jag pengar. Ja, det kan jag tänka mig men då har jag ju ingen spel-PC. Men jag tänkte, men det där vill jag ju ha. Oh. <laughs> Bara för att ha det i fall, i fall. Ja. Och så blir det så att man aldrig har aldrig spelat dem Nej, nej. nej. <laughs> jag har spelat igenom ett och det var Angry Video Game Nerd Adventures. Ja, det är inte så krävande, det är så. typ 8-bit. Det är lite mega manaktigt va i ja. sin stil. Det är väl gjort som ett 8-bits-spel, va nästan. Ja, musiken och allting. Ja. Det är, Jävligt bra spel. Det är ju coolt faktiskt. Det är som det, ja, men det är ju nästan exakt som Mega Man. Det är ju lika svårt som Mega Man 9. Ja, wow. okej. Okay. Förutom att man behöver inte bli så förbannad på spelet. För spel blir förbannad åt en. Ja, och varje gång man dör så kommer det någon mm. svordomsramsa. Det är... Vi kan väl säga det. Om ni inte vet, Angry Video Game Nerd, kolla upp på Youtube. Ja, då är, förstår ni vad vi menar. Det är roligt. Ja, det är roligt. Jag tycker det är skitbra. Så det är väl det med digitala släpp. Att... Det är dyrt och du får ingen plast Nej Och det blir jävligt tomt på hyllan Sen finns det ju de som skriver ut Egna omslag och sätter i ett tomt DVD-fodral, bara jag har det här spelet <laughs> Ja, det är i och för sig uppfinningsrikt Jag har det Men jag har det inte fysiskt, men jag sätter det i hyllan ändå För att jag har det Ja, Men det var ju i och för sig ganska Varför har man inte tänkt på det? Så går det faktiskt att göra ja. Då har man det i hyllan sen Ja, då kan man ju visa upp, om ja, jag äger det här spelet Jaha, vad fan, det är ju ingen skiva i Nej, jag har det digitalt, det ligger mm. på en hårdisk. Mm. Men det är ju också en bra lösning för att När du har det på en hårdisk. du kan ju ta bort spelet mm. Om du behöver plats Men du kan ju bara tanka hem det igen ja. Sen finns det ju sån här cross-buys också mm. Cross-buys <laughs> Ja, jag tänkte på det, men jag valde att ja <laughs> Det var så dåligt skämt Nej, men om jag köper ett spel Som finns till både PS4 och PS Vita mm. Köper jag det en gång Så har jag det till båda konsolerna ja, det är också bra Och det är ju kanon Har du läst det senaste Den här kommande Nintendo-konsolen Det är det NX den har fått i projektnamn Ja. Det diskuterades nu Ifall den skulle vara helt utan läsare Ingen Blu-ray, ingen DVD-läsare Ingenting men att man kanske då ska köpa fodral där det ligger en liten kod inuti. Så slår man in sin kod och så får man ladda hem där. Ja, vad fan ska man det var ha? Det en... har senaste ryktet. Det dök upp här på ja, valfri spelsida. Du kan läsa om det. Men fan, att du, du får ett fodral men inget spel i. Nej, exakt. Men om du ska ladda hem spel så är det väl för fan onödigt att fixa plast. Mm är lite typiskt Nintendo och jag vet inte om jag känner Trots att jag som... sa att det var en fyndig idé ja. här med. men då, då är det på eget initiativ men när man har det som en affärsidé går in i en spelaffär, köper ett Nintendo-spel och så får du en kod. Ja. ja. vi får se hur det kommer gå för det här företaget. konsol konsoltillverkning. Ja, det är ju faktiskt jävligt intressant att eh, Wii U att den floppa lite ja. känns som det i alla fall. Ja, det får man väl lov att säga att det är det nog en flopp. Spelen är ju bra men det händer inte så mycket mer. Nej. När man släpper ett sälla spel var tionde år så är det klart då får man <laughs> inte sålt så mycket. Nej. Jag, att, jag, jag har ju faktiskt sålt min Wii U nu. för att när jag hörde ny lansering, ny konsol på G, Ja, oh, just det, sällda ja, är försenat också. Så här, ja men det kommer väl nästa år. Mm, ja. <laughs> tänker, nej, nu är jag trött på den här skiten så jag skippar i den. Jag menar, hur bra ska man göra ett Zelda-spel? Jag menar, man fick ju vänta ganska länge på The Skyward Sword och det är ju inte stort. Nej. Och sen är e och för sig, det, hur är det med de här? Det har kommit ett gäng till DS och 3DS har väl kommit... Ja, men där är nog fan Nintendo-styrka deras bärbara mm. konsoler. Alltså 3DS har ju ganska många bra spel. För jag vet, det finns det som heter Spirit Tracks, va? Det måste väl komma mellan Skyward Sword och Twilight Princess? Ja, det var till, var till första DS. Första DS? Okej, okay. det är ett tag nu det också då. Det har jag inte spelat. Jag har spelat det första Zelda-spelet som kom till vanliga DS. Mm -hmm. Det var ganska kul faktiskt, men jag orkade inte köra igenom det. Men Spirit Tracks verkar ju så värdelöst, så det har jag inte ens ja. testat. Man åker tåg, va? Överallt? Ja, och jag tyckte att Wind Waker var lite sek mot att man åkte båt överallt. Ja. Så då låter ju tåg sådär intressant. Mm, verkligen Det kanske är skitbra Men de släppte ju en uppföljare på A Link to the Past Ja just det Till 3DS En Link Between Worlds va Ja Det tänker jag Vad fan släppte de inte det till Wii U för Ja det kan man fråga sig Det hade ju, det hade ju blivit succé Ja det tror jag också Men då väljer de att ha det bara på en bärbar De hade väl kunnat ha Crossbuy där lika gärna mm, Det håller jag med om Som Super Smash Brothers Det släppte de ju både till 3DS och till Wii U Ja nu har Nej. Inte jag inte spelat det till 3DS men det kanske är bra. Det till Wii U är ju kanonroligt. Jag har testat en liten snabb hos en polare. Mm. Ja, det är alltid underhållande. Det är ett jävla ös i alla fall. Ja, ja Men och sen är det väl lite bättre online-stöd på det här med på Wii. Ja. Det var ganska lätt att fuska på Wii också. Okej. Okay. <laughs> Mario Kart 8 är också jävligt bra. Ja, det, det vet jag att det spelar vi här hemma hos dig. Ja. Och det, jag kommer ihåg att det är klart att jag förstår ju, det är ett bra. Men jag kände, det, det fanns, det som Double Dash, alltså Mario Kart till Gamecube då. Ja. Det var det ju fortfarande racing på bana. Ja. Även om de kunde vara lite så här spektakulära ibland. Ja, typ Waluigi Stadium och de här. Ja, så känns det som det är, det åttonde spelet av Mario Kart 8. Det känns som att på varje bana ska det vara något. Nu ska man flyga, och så ner under vatten, och så flyga igen. Alltså det känns inte som racing, det är bara lek. Det blir nästan som Wipeout till PlayStation, att det blir väldigt spaceat. Ja. Eller F0 till Nintendo 64. Jag att, vara, att jag kände det att ja, det här var ju kul, men varför ska det vara så in i partyaktigt? Ja, och Nintendo när vi är ändå är inne på det här med digitala släpp att de tar ganska mycket för sina digitala utgåvor också. Mm -hmm. Och Virtual Console, det tycker jag är ett fantastiskt ja, det försäljningskoncept. Det skulle du berätta, för det är helt otroligt. Och där vet jag, jag köpte ganska mycket till Virtual Console till Wii. Ja. För där var det ju ändå ett ganska gediget utbud ja, Du har väl spel både på kassett och på Virtual Console då? Ja. ja. <laughs> och de spelen jag köpte till första Wii på Virtual Console, mm. för att kunna spela dem på Wii U, så var jag tvungen att köpa om dem till ett rabatterat pris- till på tio spänn, men ändå tio spänn. Alltså, kan jag inte bara få ett spel jag redan har betalat för. Det är jävligt sneakigt, alltså. Ja, det är lite sneakigt. Det känns inte som att det var så där. jättebra försäljningsgrej. Nej. Det tror jag är till äh, och med värre än Apple. <laughs> ja, det är det. Och sen istället för att man har samma bibliotek som man hade till Wii så. Nej, men nu börjar vi om från början. Ja. Nu har vi värsta släppet här nu till Virtual Console. Nu kommer första Super Mario. Ja, som har funnits på Wii-versionen av Virtual Console i typ tio år. Ja, hade de bara haft det biblioteket så tror jag att det hade gått bättre för Wii U. Mm. Men istället så har det blivit den här generationens Sega Saturn. Ja. Det var först ut, gick ganska bra, sen kom Playstation. Ja, det verkar faktiskt vara för den säljer ju som smör. Mm. Precis som på 90-talet. Sega oh. Saturn, ja det var coolt. Sen kom Playstation. Ja. <laughs> oh. <laughs> Och sen så har vi den populära Nintendo 64 gick ganska bra. Samma som Xbox One nu. Ja. Oh. Så vi gick från spelbutik lite till Nintendo. Oh. Men det är just för att deras eh, digital, digitala butik är kass. Ja, det tycker jag också. Det, den är inte ens överskådlig. Nej. Man undrar vad fan allting är någonstans. Ja, jag tycker att det är jättetråkigt. Mm. Jag tycker att Wii U är en kul konsol. Jag menar, jag spelar på den då och då ändå. Men det, det, det var någonting som slog mig nu. Hur Nintendo går fortfarande bäst i Japan, vad? Om man ser på marknaderna. Ja, jag tror det. Är det så att i Japan så köper man fortfarande fysiska exemplar? Det är i större utsträckning. Är det därför de liksom inte satsa lika mycket på det. Det är möjligt, jag vet inte. Men det är möjligt att det är så. Ja, för där har vi ju fortfarande de här arkadhallarna och hela den här biten finns ju fortfarande kvar där. Ja. Kanske är det så att även spelbutiker fortfarande... Jag vad fan åker till Akihabara som ligger i Tokyo, tror jag. Ja. Det är ju sån här nördmäcka, det är bara butiker med manga och tv-spel och sånt. Där finns det ju <laughs> svin sånt. Ja. Och de säljer ju allt från Famicom-spel, alltså 1908-bit-spel, till mm. det senaste. Ja, det är coolt det. Så folk köper fortfarande, fysiskt, även till Wii U där. Ja, så är det säkert. Kanske. Ja. Jag kan tänka mig att det är så, i alla fall. Ja. Det finns nästan ingen information att tillgå, men i rimlighetens namn så kan man anta att det stämmer. Ja, fick vi med det också. <laughs> säkert inte första gången. Nej, men ändå. Men, kanon. men nu har vi ju ändå kommit på ett litet sidospår här så jag känner väl att det är dags att runda av. Ja, det tror jag. Så tack för att ni lyssnar Och tack rösta gärna på iTunes om ni använder iTunes så att vi får lite publicitet där. Ja, jag säger inte att ni måste inte ta 5+, äh, men, men det är ju roligt. <laughs> ja, med andra ord, ni måste ta 5+. Ja, gör det. Ha det gött. har det gött.